Ah <laughs> Alhamdulillah, hamdën këthira në tëjjë bërë mëbërë kënë fihë wa s-salat wa s-salamu ala eshrafi l-anbiya i wa mursalin nëbiyyëna Muhammed wa ala alihi wa sahbih wa mën tëbihahum bi ihsanin ila jomiddin emma baënd Të dasho vëlejzë musliman ju përshëndes me përshëndetin e bukur islam e s-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shpëtimi, pasha, mëshira dhe begatit Allahu të larçouar qofshin mbi ju. Në dy emisionet e kaluara ne kemi folur për të drejtat në Islam. Dhe të drejtat i kemi filluar me të drejtën më të madhe, që është drejta e krijuesit të gjithësisë, Zotit tonë Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka dyshim që e drejta Allahut të larçouar është e drejta më e madhe, më e rëndësishme. Dhe nëse një njeri nuk njeh të drejtën e Allahut të lartësuar, ai nuk njeh të drejtën më të madhe. Rëndëimisht, ai nuk ka se si të jetë korrekt dhe në respektimin e të drejtave të tjera, nuk ka se si të njoh ashtu siç duhet të drejtat e tjera. Prandaj është më se arsyeshme që ne të njohim të drejtën e Krijuesit ton dhe të respektojmë të drejtën e Tij, subhanahu wa ta'ala. E drejta e kryo si tonë, si kurse e kemi sjaruar dhe në emisionin e kaluar, është që të adhëroj ma të të vetëm pa i bërë shok. E, kjo mësot nga shumë argumentet të shëriatit, për cilve përmendin fjalë në Allahu të lartësuar, o ma khalaktu l'gjinnë e o l'inëse illa li abudun, unë i kryova të gjinët dhe njerëzit vese që të ma adhërojnë mua, po ashtu Allahu ka thënë, o ka dha rabbu ka illa e ta abudu illa i jaë, Zoti juaj ka urdhëruar ose ka porositur që të mos adhuroni askënd e azhyt tjetër veç ti. Po ashtu Allahu i Lartësuar thotë: "Wa ibudullaha wala tushriku bihi shay'a." Azroni Allahun të mos i bëni shokati në adhurim asgjë. Në Sure Bakara Allahu i Lartësuar ka thënë: "Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumulladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'alakum tattaqun." O njerëz Adroni e, Zotin tu i cili ju krijoi juve dhe ata që ishin para jush në mënyrë që ju të bëhni të devotshëm. Muhammed alayhi salatu vesselam një ditë i ka thënë Muadh ibn Jabalit radhiyallahu anhu: "Ya Muadh, a تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟" O ma'ad a di se kush është e drejta e Allahut ndaj njerëzve dhe se cila është e drejta e njerëzve ndaj Allahut të lartësuar, ma'ad i tha Allahu dhe i dërguari i tij Edin, Edin më mirë. Muhamedi alayhi salatu wa salam isa hakku Allahi 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. E drejta e Allahut të lartësuar ndaj njerëzve është që njerëzit ta adhurojnë atë vetëm pa i bërë shok na durim. Ndërsa e drejta E njerësve ndaj Allahut të Lartësuar është që Allahu i lartësuar të mos e dënojë një njerëz që nuk i bën shok Allahut të Lartësuar, që nuk i bën shok atij. Këtë hadith e ka shënuar Buhari dhe Muslimi në dy sahihat e tyre. Atë nga të gjitha ato argumente të cilat i citova, del se e drejta e krijuesit tonë është që ne ta adhurojmë vetëm pa i bërë shok në adhurim. Por ç'është adhurimi? Ç'është ibadeti? Sepse ne mësuam që ibadeti i takon vetëm Allahut, as kujt e as gjë tjetër veç Allahu subhanahu wa ta'ala. Por që është adhurimi? Adhurimi në gërthen në vetë-vete në nështrimin për dhe përulljen nga njëra anë dhe nga anë atjetër dashurin. Adhurimi Allahu të lërcuar përmban dy element në nështrimin dhe përulljen ndajkë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe dashurin e plot, ndaj Allahot subhanahu wa ta'ala. Atëherë, adhërimin ndaj Zotit shprejhet me kulmin e nështrimit dhe të përulljes dhe me kulmin e, e dashuris ndajti subhanahu wa ta'ala. Këto janë dy elementet e adhërimit. Pak të nëse adhërimit, nuk i ka këtë du, ele, dy element, nuk quhet adhërim, nuk quhet i badet, ndaj Allahot subhanahu wa ta'ala. Ndërsa, format e i badetit janë të shumëta ritet fetare, ato që ne i kryejmë për Allahun subhanuhu teala janë të shumta. Ibadete, ibadeti është një fjalë e cila përfshin ose një term që përfshin çdo gjë që e do dhe që e pëlqen Allahu lartësuar, qoftë shprehje, qoftë veprim, që njeriu e kryen me gjumtyr. Madje përfshin edhe ndjenjat e shpirtit, ndjenjat e zemrës. Kështu lutja është ibadet. Lutja është një ibadet dhe duhet që të lutemi vetëm Allahut, as kujt veç Allahut e lartësuar. Ëh, namazi është një ibadet. Namazin e bëjmë vetëm për Allahun subhanuhu te ala. Agjërimi është një ibadet, haxhi është një ibadet, e tjera rregulla dhe rite. Po ashtu dhe dhikri, dhikri të cilin ne e bëjmë me gojë, edhe ndjenjat e zemrës, siç është dashuria, dashurin e adhurimit ne ushqejm vetem per Allahun e lartësuar dhe per askënde per asjetjet veç Allahut e lartësuar, po kjo nuk është për natyshme, për për që ka shkaluar per dashurin natyreshme, per dashurin per shembull te ka njeriu per prindrit apo dashurin te ka per fmijën, dashurin per bashkortën. Kjo eshësje tjetër. Ktu esh fjala per dashurin e adhurimit, dashurin e ibadetit, te cila permban nënshtrim dhe përulje dhe nëpërmjet cilës njeriu shpreson tmirat dhe shpreson që Allahu lartuhet ta ruaj nga atë këjat. Kjo dashuri është dashuria e badeti dhe kjo dashuri duhet i kushtohet vetëm Allahut, duhet që njeriu t'i ja dedikojë vetëm Allahut. Në qoftë se njeriu një dashuri të tillë për shembull e ushqen për tyrbet, për njerëzit e varrosur në në tyrbe apo për për gjin, për shejtan, për statujat, për çfarë do lloj gjeje tjetër qoft veç Allahut të lartësuar, ai bën shok Allahut të lartësuar. Pra dashuria është një lloj ibadeti, hyn tek termi i ibadetit. Po kështu edhe frika, ne kemi frik vetëm për Allahun dhe për askujt e asgjë tjetër veç Allahut të lartësuar. Por këtu nuk është fjala për frikën e natyrshme. Është fjala për frikën e fshehtë, domethënë kur njeriu ka frik për një shkakun të fshehtë që mund të sjellë ndonjë dëm apo mund të që mund të shkaktojë ndonjë dëm apo mund të sjellë ndonjë dobë. Për këtë pikërisht flitet këtu. Ë besimtarët duhet që të ketë frik vetëm Allahun dhe askush ask ask askënd asgjë tjetër veç Allahut të lartësuar. Ë Nëse të po në të në të të një njerëz, për shembull, ka frikë se tyrbja mund t'i bëjë diçka të keqe apo njeriu i varrosën tyrbën nëse nuk jep sadaka, nuk jep diçka për shërbëtorët e tyrbës, mund ta gjejnë ndonjë hall, mund ta gjejnë ndonjë e keqe, ky njerëz i ka boshok Allahu të lartësuar, se një formë të tillë, një lloj të tillë frike, njeriu duhet ta ketë vetëm nga Allahu i lartësuar. <clears throat> vetëm Allahu i lartësuar është ai i cili ka dorë gjithëa krijesat. Allahu i Lartuar i sjell dobit për ne, ai është është man damat për nesh, Allahu i Lartuar i realizon kërkesat tona. Kështu që ne duhet të kemi frik vetëm Allahun, se nëse do të na vinë ndonjë keqë, vjen vetëm me caktimin e Zotit. E nëse do të na do të na vinë ndonjë e mirë, do i dobi, ajo përsëri vjen me dëshirën e Allahut të Lartuar, me dëhmin e Zotit, me caktimin e Allahut të Lartuar dhe nuk mund të ndodh ndryshe. Kështë që nuk ka arsye që njëriu të ketë frik nga tyrbet, të ketë frik nga statujat, nga të vdekurit, nga gjindët, nga shejtanët. Duhet që njëriu të ketë frik vetëm Allahun lartësuar. Në qofë se njëriu ka frik nga gjena t'ilë dhe që i përmenda tyrbet, shejtanë, gjindë, se mundet që t'i sjellin dojnë dobi, apo se mund t'i shkaktojnë dojnë dam, në qo se nuk u bënë adhurim atyre, nëse nuk u bënë i badet atyre, kënë njëri ka bërë shoka Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe gjarët t'ila egzistojnë sot, egzistojnë me shumit së në kohën tonë, ka njërez që kanë fri nga tyrbet, se nëse ose nuk do të japin diçka atje mund të gjejnë ndonjë keqë prandaj shkojnë dhe japin diçka shërbëtorëve të tyrbëve apo shërbëtorëve të vendeve të cilat njerëzit i quajnë vende të shenjta ka njerëz që mendojnë se nëse do të japin diçka për tyrbët apo për vendet që njerëzit i quajnë të shenjta do të vinë të mira, do të ec rrugë gambar, do të jenë me fat, do, lindin fmin, do të lindin fëmijë, do të sigurojnë mjetet e jetesës, do të bëjmë jetë lumtur e të tjerë Kto janë forma, janë forma ose fenomene i dhujtaria të cilat ekzistojnë me shumicë në kohën tonë. Kto gjëra padyshim bien ndesh me besimin e pastë në një Zot. Kto përbëjnë shkelin e drejtës, të të drejtës së Allahut të laosur që është ta adhurojmë vetëm. Kur njeriu për shembull i mbështetet një türbe, një teqeje, mbështetet tek një vend që njerëzit e quajnë të mirë, një vend që njerëzit e quajnë të shenjtë, që faktikisht nuk është i tillë duke menduar se do, vin mirsi, do, do t'i vinë mirësi, do të largohohet, do të largohen dëma dhe kthehet prej tij nëse do të do të i mbështetë turbes, vendit që njerëzit e quajnë të mirë, atë në këtë rast i ka boshok Allahut të lartësuar, sepse ne duhet ta lidhim zemrën vetëm me Allahun, duhet të mbështetemi vetëm te Allahu. Mbështetja është pra një form adhurimi. Dhe ne duhet të mbështetemi vetëm te Allahu, askujt tjetër veç Allahut të lartësuar. Ne presim të mirat vëtëm nga Zoti dhe kemi frikë se në prekin të këshijat vëtëse me saktimin e Allahot të lërcuar. Nuk duhet që një të prest të mirat për i kryesave, të prest të mirat për shemën për i tyrbes, për i një të qeje, për i një vendis njëzit e që uajnë të mirë, për i statujave, për i gjinve, për i shejtanve. Të mirët në i presim vetëse prej Allahot të lërcuar. Nëse njëri është preson, apo andron se të mirët do të vinë për një tyrbeje, për një vendi që njëzët e quajnë të mirë, për një statuje, apo qëfar do dhe gjene tje dhe që njëzët e shejtërojnë, që hynizojnë dhe e krahasojnë me Allahot subhanahu wa ta'ala, këj njëri ka bo shok Allahot të lërcuar. Pra këtu ne përmenëm disa forma i badeti, disa forma adhurimi, lutja, duhet i lutështë vetëm Allahut, dhe të mos i lutështë diçka e tjedeve që Allahut të lërcuar, përmendëm namazin, agjerimin, haqin, përmendëm dhikrin, i cili bohat me goj, përmendëm gjitha shu dashurin, bështetjen, frikin, këtojnë në disa forma adhurimi, po ka dhe plot të tjera. Atëherë, gjdo adhurim, gjdo i badet, gjdo rrit fetar, të cilin e pëlqen dhe e do Allahut lërcuar, a i hynë në konceptin adhurimit, hynë, përfshihet në nocionin e adhurimit, ë, të cilin ne duhet ta dedikojmë vetëm Allahut, duhet t'ja kushtojmë vetëm Allahut dhe askujt e asgjë tjetër veç Allahut subhanahu wa taala. A pra siç e kuptuam, adhurimi është një koncept i gjerë në fenë islame dhe përfshin të gjitha ato punët, ato vepra, dhe ato ndjenja shpirtërore, të cilat i do dhe i pëlqen Allahu subhanahu wa taala. Madje besimtarit Arrin që dhe punët e zakonshme të shndërrojnë në ibadet për Allahun e Lartësuar. Besimtari i mirë, me niyet të mirë, me qëllim të mirë, arrin që të gjitha punët e veta, të gjithë jetën e tij të shndërrojnë në ibadet, në adhurim, në bindje ndaj Allahut të Lartësuar. E si është e mundur diçka të tillë? Të bëj një jetë që me shfrytëzimin e gjërave të lejuar, të cilat i ka krijuar Allahu i Lartësuar në këtë gjithësi, me punët që bën ti afrohet Allahut, ti shërbej sa për, sa më mirë ibadetit që e kryen për Allahun subhanuhu te ala. Për shembull, konsumon ushqimin që të ketë fuqi dhe kuvet të ketë fuqi për të bërë ibadet Allahut të lartësuar. Konsumon pijen për të mbajtur trupin gjallë që të arri ta bëjësi ç'duhet ibadetin për Allahun, namazin, agjërimin e çdo mëradh. ë martohet me qëllim që të bëhat me fëmijë, të edukojë fëmijët me islam, me qëllim që të ruaj veten e tij nga harami, nga, nga imoraliteti, me qëllim që të ruaj dhe bashortën e ti nga të shënderimi, nga imoraliteti, me qëllim që të ndërtoj një familje të shëndechme të mirë, me, me, me qëllim që të përhapen vlerat, të, përhapen, të përhapet morali i mirë në shoqëri, të ruaj të shoqëria nga punët e turpshme, nga veset e ulta, sigur se është edhe imoraliteti. Pra nëse njëri u martot me këtë qëllim, edhe për martesën e cilë është një punë e Uh, edhe për martesën mërsh përblim të këllahu subhanahu wa ta'ala ndaj kemi hadithin e trasmetuar nga e bidher El Gifari radhi Allahu anhu i qilit regon se të varfërit e muslimanve në kohën e Muhamidi shkojnë të këmë Muhamidi alëhi salatu wa selam dhe thonë ojë dërguar e Allahut dhehebë ahlu të dëthuri bil ujur ju sallu në kema në salli u e jesu mune ke më nësum, u e e të sëtë dëkune bifudulli e mualihim. Thanojë, dërgore Allahu, të pasërit, po e marrin kretë shpërblimin. Ata falen, sigur se falim i dhe ne. A gjërojnë, sigur se a gjërojmë ne, por ata kanë diçka të veçanë të cilën ne nuk e arrim, do të se ata japin sëtë dhe nga të prica e pasurive tyre. Ata që të pranë prej pasuris, e japin sëtë dhe ka Shpenzojnë në rrugë të Allahu të lërcuar, ndihmojnë varfërë, ndihmojnë njëzët e fisit, ndërtojnë me të gjamia, e do më thëmë bëjmë pun të mira. Profetës sallallahu aleyhi vësallem u thotë, elejse këtë gja alallahu lekum ma të saddakun e bi, u thotë, Allahu lërcuar edhe juve, u a kam mundësuar që të jebni saddakha, që të bani mirë ose arrini gradën e tyre madje dhe që tua kaloni atyre ky është kuptimi i hadithit pejgamberit sallallahu alejhi wasallam than e kush është kjo mënyrë oj dërguesi i Allahut muhamedi aleyhi salatu vesselam than in bi kullin inna lakum bi kulli tasbihatin sadaka wa bi kulli takbiratin sadaka wa bi kulli të tahlil, hliletin sadaqa o bikulli bi të hmidetin sadaqa Muhammedi a.s. thot ju për shdo të smih do të keni sadaqa dhe më thonë shdo të smih që bani kur thoni subhanallah mërë një shpërblim të ka Allahu lartëcuar ju quhet një punë mirë e cila ka vlerë në sadaqas në rukë të Allahu të lartëcuar dhe, dhe kur thoni të Allahu Akbar, atë që ju thonë punë mirë, kur thoni la ilaha illallah atë që ju thuhet diçka e mirë për të cilën merrni shpërblim. Kur thoni elhamdullillah ju thuhet diçka e mirë për të cilën merrni shpërblim. Këto janë lloje dhe forma e dhikrit. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, elhamdullillah. Njëri u thot subhanallah, elhamdullillah, wa bulha la ilaha illallah, wallahu akbar. Këto janë fjalë të cilat shprehen me shumë lehtësi, po për to njeriu merr shpërblim. Tek Allahu elarçuar, nëse nuk mund të japsë ato kan rrugt të Allahut, bën dhikr. Dhe dhikri quhet shpërblim i madh tek Allahu elarçuar. Pikërisht këtë po thotë Muhamedi alselatu selam në këtë hadith. Dhe pastaj profetu selam e thotë: "Wa amrun bil ma'rufi sadaka wa nahyun 'anil munkari sadaka." Edhe urdhërimi i njerëzve për të mirë dhe ndalimi i tyre nga puna e tekjia quhet sadaka. Kur njëri urdhron një njerëz të bëjë një punë të mirë, për shembull, ti lutet vetëm Allahut të mos i bëjë shokë Allahut të lërcuar në lutje, se ka njërës që i lutën diçka e tjetëve që Allahut, ose thot, i urdron njërësit, i këshilon njërësit që të falin namaz, të falin pes kohët e namazit, i këshilon që të respektojnë prindrit, për këto gjara njëriu mërsh problem. Po ashtu, kër njëriu indalon njëzit nga punët e këqia, për shemull, i këshilon që të ruhën nga mosbindjet nga i prindit, Të ruhen nga vënia shok Allahut e lartësuar se shirku vënia shok Allahut e lartësuar është një krim i madh, është një gjuna shumë i madh. Tjetër, kur njeriu e këshillon njerëzit që të mos konsumojnë pije dhënëse, se konsumimi i pijeve dhënëse është një gjuna i madh. Kur njeriu këshillon njerëzit që të mos bëjnë immoralitet, i këshillon që të mos gënjejnë, të mos prekin jetën dhe pasurinë e të tjerëve. Kur njeriu pra këshillon njerëzit që të ruajnë nga gjunahet mer shpërbim te mhastek Allahu lartësuar pra profetit sallallahu alejhi wasallam ky tyre njerëz te cilet erdhën te shetësuar dhe kishin dëshirë qe te njehnin punet e mira te bane sa më shumë pun te mira ishin te shetësuar se kishe njerëz te cilet po fitonin nje grad ma te lart te Allahu lartësuar se sa ata per shikoni se ne çfar gjera shkan konkuruar kta njerëz te lart konkuronin per te bër sa më shumë pun te mira per qen sa më pran Allahu te lartësuar Për të fituar një gradë sa më të lartë tek Allahu i Lartësuar, ndersa në kohën tonë për ç' që, e çuditshme është se njerëzit garojnë për punë të kësij. Garojnë për plotësimin e dëshirave në këtë botë dhe jo për arritjen e gradave të larta tek Allahu i Lartësuar. Pastaj pejgamberi sallallahu alejhi vesallam në fundin e hadith-it thotë: "Edhe në marrdhëniet bashkëshortore ju merrni shpërblym. Edhe për marrdhëniet bashkëshortore merrni shpërblym." Than hyjë dhëgurë Zotit. Edhe për mardhënjet bashkërtore, njëriu mund të ma shpërblim, sa po, sëpse kur njëriu bënë haram, merë gjuna, po kështu, ka shpjegua pegamis osellem, kur e, ruhet nga harami dhe, dhe plëcon dëshirën e ti në mënyrë të leju e shme në jetën bashkërtore mi fjalë, nëpërmjet jetës bashkëshortore, e cilën e ka leju, lejuar Sheriati, në këtë rast njeriu merr shpërbim. Ky është për kuptimin e haditheve të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Atëherë, <coughs> na kërçi ka shpjeguar Muhamedi alayhi salatu wassalam. Nga këto mësime, këto këshilla që ka dhënë dërguar Allahu Muhamedit alayhi salatu wassalam, ne mësojmë se njeriu arrin që dhe jetën e tij edhe veprat dhe punët e ti të përdiqme, cilat janë të lejueshme, arrin që t'ishtë në rojnë në i badete me njetë mirë, me qëllim të mirë, ku një riu, synon që të rrujnë vetën nga harami, synon që t'a bëjë sa më mirë i badetin dhe Allahu të lartëcuar, synon që në përmjet tyre t'i afrojat Allahu të lartëcuar, këto i quhen gjara për cilat mërsh përblim tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Të gjithë jetën, besimtarja kushton Allahut e lartësuar. Së ne jemi krijesat e Allahut, jemi robër të Allahut të lartësuar dhe prandaj jetën tonë ja kushtojmë Allahut. Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Thuaj me të vërtetë, namazi im, kurbani im, Kullin në salatje, o në suki, o mahja, jeta ime dhe vdekja ime, të gjitha këto jam për Allahun. A i është një i vetën pashak. Unë jam urdhëruar pikrësh për këtë gja. Edhe unë jam për e muslimanëve, për e ty e cilve, janë të nështruar nda e Allahot të nërcuar. Atëhere, namazin, kurbanin, duhet ja kushtëm vetëm Allahot. Thuaj namazin dhe kurbanin jam për Allahun. Jeta dhe vdekja duhet i kushtohet Allahut. Pra, jetën do ne ja kushtojmë Allahut e lartësuar dhe ne vdesim për Allahun. Jetën e janë për Allahun dhe jo për diçka tjetër veç Allahut e lartësuar. Ëh, atëherë besimtarët të tër jetën ja kushtojnë Allahut krijuesit e gjithësisë. Ne jemi robër të Allahut. Allahu urdhëron dhe ne i bindemi atij. Allahu lartësuar na ndalon dhe ne hiqim dorë nga gjërat të cilat i kanë ndaluar Allahu i lartësuar. Kjo do të thotë të qenit rob. Ti je rob, ti je tamam i përulur ndaj Allahut. Ta shprehërë ta kryer siç duhet adhyrimet ndaj Allahut, do të, të, si të, të thotë që kur Allahu të jep një urdhër, ti bindesh atij. Dhe kur Allahu lartësuhet të ndalon prej diçkaje, të heqësh dorë prej asaj gjaje të cilën ta ka ndaluar Allahu lartësuar. Prandaj Allahu ka thënë në Kur'an: "Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran" an yekuna lahumul khiyaratun min amrihim nuki takon asni besimtari dhe asni besimtareje kur allah allahu dhe i dërguarit i ti japin urdhër për diçka që njeriu t'i jap vetes të drejtën e zgjedhjes të zbatoj apo të mos zbatoj të bindet allahut apo të mos i bindet atij kjo gjë nuk i takon njeriu. Njëriu njeriu kur vjen i urdhër nga allahu duhet që të dëgjoj dhe të respektoj. Kur bëhet një ndalesë duhet që të heqë dorë nga jo gjënë të cilën e ka ndaluar Allahu subhanahu wa ta'ala. <të> Madje njëriu nuk arrin që ta përmbush i manin që të bëhat besimtar i mirë dhe i plotë dhe i risa, të i nështrohet plotësish ligjeve që i ka sjelë Allahu i lërcuar në përmjet Muhammed dhe alesu aratu vësselam. Të marë për gjykuas Muhammedin dhe më të në shëriatin, ligjin, regullat që soli i dërguar Allahut Muhammed dhe alesu aratu vësselam, dhe të mos ndjej pak nëjësi në zemër, ka shi asaj që gjuki, shi gjukimi që ka thënë në tërgurë i Allahot Muhammedi a.s. Allahot ka thënë e Kur'an, Fela wa Rabbike la ju'menuna, hatta ju hakimu kafima shajara bejnehum, thumme la jëgjidhu fi enfusihim harajan mimma qadajt, wa ju sellimu teslima. Pasha Zotin Tandë, ata nuk besojnë, dhe i sa të të marën ty për gjukua së, në mos marveshje që lindin me styra. E pasajt mos ndjen, pak e najsi në zemrat e tyre, kar shë gjukimi të andë, dhe ti nështrohen asaj, plotësisht. Atëherë në mënyrë që njëri u tjetë plotësisht nështruar, duhet që, duhet që të zbatoj ligjet e fest, të zbatoj regullat, mësimet që sëllu i dërgore Allahot Muhamedi, alehi ssalatu wassalam. Dhe në fushën e ligjvënies ka njerëz që e bëjnë shok Allahut të lartësuar sepse japin të drejt vetes që të vënë ligje të cilat bien ndesh me ligjet e shariatit, apo besojnë se njeriu se i lejohet njeriu të prodhojë të vendos ligje, rregulla apo norma të cilat bien ndesh me ato që i ka sjellë si dërguar Allahut Muhamedi alayhis sallam. Por nuk ka dyshim që kjo gjë ja është e papranueshme dhe e, kjo është element i dujtaria, do të thotë që ti bësh shok Allahut të lartësuar se të drejtën për të vënë ligje, për të vënë rregulla e ka vetëm Allahu i lartësuar dhe askush nuk ka të drejtë që të vendos ligje, rregulla apo norma, të cilat bien në dish me atë që e ka caktuar Allahu i lartësuar. Kështu për shembull, nuk i lejohet njeriu që të bëjë të lejueshme diçka që e ka ndaluar Allahu. Për shembull, e pije dehesë, Allahu i lartësuari ka ndaluar në Kur'an duke lejohet njeriu që ti bëj ato të, të lejueshme. Kush i bën ato të, të lejueshme, kush beson se ato janë të lejueshme, ai i ka bërë shok Allahut të lartësuar, ai ka mohuar një ligj, një rregull që Allahu i lartësuar e ka shpallur në librin e Tij. Ë po kështu, në nëse Allahu diçka e praj ka bërë të lejueshme dhe shumica të gjërave në këtë botë janë të lejueshme, shumica e gjërave janë të lejueshme, nëse Allahu diçka pra e ka bërë të lejueshme, kush beson se kjo gjohë është ndaluar, është haram, a i ka bo shokë Allahut e lertuar, a i ka muhuar diçkaj që e ka shpalur Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahut ka thënë në Kur'an, e fe hukme lë jahilijet i e bëgun, u e men ahsën u min Allahi hukmen, li kaumi ju qinun, a kërkojnë ata ligje të tjera, a kërkojnë ata ligje dhe kohës e jahilijetit, e kush, mund të abgjikim më të mira kush mund vendos ligje dhe rregulla më të mira se sa Allahu i lartësuar për njerëzit që din, për njerëzit që kuptojn. Pra, ë të gjitha ato cilët vendosin ligje që bien ndesh me ligjet e shariatet, ata në fakt sjellin ligje xahilija. Ligje të, të cilat janë papranueshme se bien ndesh me rregullat, me normat, të cilat i ka caktuar Allahu i lartësuar në Kur'an apo që i ka caktuar në përmjetë haditheve të të dërguarit tonë Muhammedit a.s. Jo vetëm që shëllit gjvenjes, por njerëzit faktikisht në kohën tonë kanë në format të ndryshme i dhujtaria. Ka njerëz të cilët i lutën në diçka e tjetëve që Allahot kërkoj ndihmë dhe mbrojtje për gjërave të tjera, veç Allahot të lartësuarë, Ndërkohë që dhomën e dobën e ka në dorë Allahu i lartësuar, vetëm Allahu është ai i cili i sjell të mirat për ne, vetëm Allahu është ai i cili largon të këqijat për nesh. Gjithçka është në dorëta të Allahut të lartësuar. Megjithëse njeriu e kupton se gjithçka është në dorëta të Allahut dhe vetëm Allahu i lartësuar rregullon punët, shkon dhe ja dedikon adhurimin diçka e tjetër veç Allahut të lartësuar, duke i lutur diçka e tjetër veç Allahut, duke kërkuar mbrojtje ndihmë prej saj duke kërkuar mjetë e jetese, jetë lumë, tërbega ti, bereqetë preja sa gjanje, mi fjalë veç Allahu të lërcuar. Nëse njëri u bëndi qka tila, i ka bëshok Allahu të lërcuar. Allahu lërcuar e ka të reguar shumë qartë në Kur'an, se nësa i të, të jepë ndë një dam, askush nuk mund të alergoj për teje veçti. E nëse të jepë në ndë një të mirë, askush nuk mundet me të privuar për kësa e të mire, o i jem sësë këllahu bidurrim, felakashi, felahu illahu, nësa Allahu lartuar të jep në do një dam, askush nuk mund të lërgojat të përveçti, dhe në qofë së Allahu lartuar të jep në do një të mirë, o i jurit këbikherin, felarat, dhali, fadli, e nësa Allahu lartuar të jep në do një të mirë, askush nuk mundet që të mirët Allahu të lartuar të i këthej prapa po të i lërgoj për njëriutë, Kush është a i tili i apranon lutjen në vojtarët kër lutet dhe që zbulon apo që i lërgon të keqen? Aja është vetëm Allahu lërcuar, Allahu ka thënë në Kur'an, emme ju gjibul mu të tarra i dha daahu, wa jek shifu su, wa jek alukum khulefa el ardhë, kush është a i tili i apranon lutjen në vojtarët kër lutet dhe që i lërgon të keqen? Aja është vetëm Allahu subhanahu wa taala. Kush i bën shoka Allahu të lërcuar, a i bën gjunahin matë madhë prandaj ka thënë Muhamedi alayhi salatu vesselam had... prandaj Muhamedi alayhi salatu vesselam ka përthen hadith uh, ka thënë një hadith se uh, gjënohi më i madh është që ti bësh shok Allahut subhanahu wa taala enta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ti bësh shok Allahut ndërkohë që Allahu subhanahu wa taala të ka krijuar ty kush i bën shok Allahut I bën shoka Allah, në liqëve nduke besuar se dikusht tjetër katë drejt që të vendos të ligja. I bën shoka Allah, duke besuar se dikusht katë drejt që të lejoj gjarnët që i ka ndaluar Allahu, apo që ndaluq gjarnët të që edh i ka lejuar Allahu, kush i bën shoka Allah, duke besuar si të lejuash me gjarnët që i ka ndaluar Allahu, apo duke besuar si të ndaluar e gjarnët të cilat i ka lejuar Allahu ilartuar, kjo njëri i ka bën shoka Allahu dhe ti njëri i asjesohen gjitha punët për po k Kush i bën shok Allahut duke i lutur diçka tjetër veç Allahut, duke prekur ban për një tyrbe, për diçka tjetër veç Allahut të lartësuar, për një xhin, për një shejtan e tjerë, ai ka bën po shok Allahut të lartësuar. Kush kërkon mbrojtje, ndihmë, shpëtim, siguri, sigurim të jetave, të mjeteve të jetesës, qetësi, lumturi dhe begati apo shërim nga sëmundjet për diçka tjetër veç Allahut të lartësuar, sikurse disa njerëz të cilët i luten tyrbes për shërim, I lutë, lutën fdekur, e lutet u lutet të vdekurve shkojnë tek vendet e ashtuquajtura të mira duke menduar se i shërojnë nga tkëjia apo u japin dërman, këto njerëz i kanë bënë po shok Allahut të larxuar. Dhe këtyr u asgjësohen të gjitha punët, nuk quhen musliman. Allahu ka thënë në Kur'an: "Welaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakt la yahbathu 'amaluka wa la takunanna min al-mushrikin wala takunanna min al-khasirin." Ne të kemi ta kemi shpallur ty dhe të dërguarve para teje, se nëse do t'i bëjë e shokë Allahu të lërcuar, do t'a zjusohëshën punët e tua, dhe do t'ishe për njerëzve të humbur. Ne i bëjëmi badet Allahu të lërcuar, jo se Allahu ka nevoj për adhurimin ton. Allahu kryo si gjithësis, ka gjithës kandor. A i nuk ka nevoj për lutje tona, për namazin ton, për kurbanin ton, për jetën ton, për rritet fetare që i kryo im ne. Por ne jemi ata të cilët kemi nevoj për Allah. Allah nuk ka nevoj për azgja. Për ndaj Allah ke thënë në Kur'an, Ja i juhen nas, entumul fukarao il Allah, Wallahu hua l'gani ju l'hamid. O njërëz, ju keni nevoj për Allah në lartuar, ndësha Allah në lartuar, është i lafdishëm. Aji nuk ka nevoj për azgja. Mos mendoj njëri u se kur fal në mazin, Kër a gjëranë Ramazanën, kër kryen haqin, kër jep zeshatën e pasurisë, kër i lutët Allahot, kër i banë dhikrë Allahot, se Allahot ka nevoj për ta, absolutisht. Nuk është e vërtejt, Allahot nuk ka nevoj për azja. Allahot i lartësuar ka në dorë gjithë shka. Ne kemi nevoj për Allahot. Allahot në ka kryuar në mënyrë të tijilë që ne kemi nevoj për ta. Ne kem nevojë të drejtohemi atij, të kushtohemi atij, të lutemi atij Subhanahu ve Teala se gjithatëmit janë dorë ti. Ne jemi krijesa të tij, ne jemi robër të Allahut të Lartësuar. Prandaj pra, Allahu i Lartësuar ka thënë: O njerëz, ju keni nevojë për Allahun, ndërsa Allahu nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i lirë nga çdo nevojë dhe ai është i lavdëshëm. Gjitha punët, veprat e Allahut janë të lavdëruara. Muhammed A.S. një hadith Qudësi, këto janë fjallë hëjnore, të cilët i sielë, i dërguja Allahot Muhammed A.S. këta hadith e ka trasmetur e bu dherre al-gifari dhe hadith e shënot në sahihën e muslimit, pra i dërguja Allahot Muhammed A.S. ka përmenu se Allahu lartuar kathen, ibadi, i durri o, Allahu lartuar ka thënë, ja i badi, in nekum len te blugu nef'i fe të nfa'uni, o len te blugu dhuri fe të dhurruni, o robri të mi, ka thënë Allahu i lartuar, ju në Nuk mund të arrini që të më bani dobi mu Kështë që i badetet dhe punët e tua Tua e nuk ose më sjedhën dhe i dobi mu So unë nuk kam nevojë për asgja Dhe ju së mund të arrini që të më bani dobi mu Në pasta i thotë Dhe ju nuk mund të arrini që të më dëmtoni mua Gjunahet, punët e qia, liksit që bëj njërzit Shkeljet që bëj njërzit Nuk dëmtojnë Allahon Allahu është i plotë, ai është i përkryer, gjithçka është në dorën e Tij. Por Allahu për urtësimin e Dhorës, për qëllimet e larta, ka vënë të gjithësi krijesa të lloj llojshme që kaq të binden, kaq të kundërshtojnë, kaq e adhuron Allahun, kaq që nuk u adhuron Zotin, por ata të cilët i bëjnë badet Allahut nuk ose hi <coughs> sjellin ndaj dobijati, dhe ata të cilët shkënen ligjet e Zotit nuk ose dëmtojnë Allahun. <coughs> Se Allahu është i lirë nga çdo nevojë. Allahu nuk mund ta prek asnjë dam. Ai nuk ka tmeta dhe mangësi, subhanahu wa taala. Por njerzit dëmtojnë veten e tyre nëse, nëse nuk i binden Zotit. Nëse shkënin ligjet e Allahut, nëse nuk respektojnë të drejtën Allahot e Allahut e lartësuar. Dhe nga ana tjetër, kur njeriu i bën ibadet Allahut, se Allahu e pëlqen ibadetin. Allahu e do adhuroimin që i bëjnë atij. Kur njeriu i bën ibadet Allahut, i, i sjell dobi vetes. Shpëton vetveten. Pra bën një shkak, bën një punë e cila është e cilë si për cilën Allahu lartuar e shpëto nga likësit, nga të këshijat, e kësaj bote, dhe gjithashtu e shpëto nga zjarë i gjahenemit në botën tjetër. E sitë mos a adhrojmë Allahu, sitë mos ja kushtojmi badetet Allahut, kura të e lartëson, kura të e madhronë, gjithë shka në qejë dhe në tokë, të sebihu le hussema wa të sebu, vel ardua men fihin, Allahu ka thë në Kur'an, ati i bon bënd të smihë gjithë shka në qejë dhe në tokë, Allahut i bëjnë bëjn të sbihë shtatë qëjtë, të sbihë do thot e, e lartësojnë Allahun, e madhërojnë Allahun. Shtatë qëjtë i bëjnë të sbihë Allahut. Edhe toka dhe qka gjendat të të i bëjnë të sbihë Allahut, e lartësojnë Allahun, e madhërojnë Allahun, subhanëm vë ta'ala wa im min shay'in la yusabbihu bihamdihi walakin la tasbah la tafqehuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura Allahu ka thon Kur'an gjithçka i bën tasbih Allahut elartuar madhron dhe lartson Allahun lartuar por ju thot nuk e kuptoni se si e bëjn tasbihun për Allahun lartuar krijesat për të gjitha krijesat në fakt i bëjn tasbih Allahut por se si ne nuk e dim Allahu nuk na ka dhënë këtaftësi që të kuptojmë se si sigurit, pemët, dielli dhe hëna i bëjnë tasbih Allahut, madhrojnë Allahun e lartësuar. Këtë gjë Allahu e lartësuar nuk na e ka bërë mundu të mundur që ne ta kuptojmë, po ama ky është realitet. Të gjitha këto krijesa i bëjnë tasbih Allahut e madhrojnë Allahun, janë të nënshtruara plotësisht ndaj në Allahut të lartësuar. Allahu ka thënë në Kur'an: "Ellem tara anna Allahu يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر" wa an-nujumu wal jibalu wash-shajar wad-dawab wa katheeru minan-nas wa katheerun haqqu alayhi alayhim al-azab wa la yuhinillahu fama lahum bimukrim innallaha yaf'alu ma yasha anuka shikon se Allahu te Larguar i bën sejdë gjithçka në qendrën tok Dielli hëna hyjet malet pemët dhe shumë për njerëzve por edhe shumë njerëz meritojnë dënimin se nuk i bën sejdë Allahut e Larguar Atë që po shtron Allahu nuk ka kush e ngre lart, nuk ka kush ta nderoj. Allahu bën atë që do. Pra, krijesat rreth njeriu i bëjnë tasbih Allahut, madhrojnë Allahun, i bëjnë ibadet Allahut e lartësuar. Ndërsa njerëzit ndahen dy grupe. Ka që i bëjnë ibadet Allahut dhe ka që nuk i bëjnë ibadetin Zotit, nuk adhurojnë Allahun, por adhurojnë diçka tjetër veç Allahut të lartësuar. Për shikoni njeriu bie në fund fare nëse nuk i bën ibadet Allahut. Njeriu shkon bie në desh Edhe me rregullat, me ligjet, me me me nënshtrimin që që i bëjnë krijesat Allahut, me nënshtrimin dhe për ulin që krijesat shprehin ndaj krijuesit e gjithësisë Allahut subhanahu wa taala. Allahu ka thënë në Kur'an: "E fejër dinillahi yabgunu wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa ileyhi yirja'un." Ata kërkojnë fen e tyre veç fesa Allahut e lartësuar, por Allahut i është nshëndruar Gjithçka në çaj dhënë tok, me hir e pa hir, dhe të gjitha krijesat do të paraqiten para Allahut, do të rëngjallen, do të paraqiten para Allahut të lartësuar. Domethënë njerëzit, xhinët, edhe kafshët do të rëngjallen, do të paraqiten para Allahut të lartësuar. Pastaj njerëzit dhe xhinët, disa për dy do shkojnë në xhenet e disa kanë përshkuar në zjarrin e xhennemit, Allahu na ruaj prej tij, do të shkëputemi për pak momente dhe do të kthehemi në pjesën e dytë të këtij emisioni për të vazhduar me disa detaje të tjera të cilat kanë të bëjnë me adhurimin e Allahut të Lartësuar, e cila është drejta më e madhe, të cilën duhet ta respektojë njeriu. Elhamdulillahu salatu wassalamu ala rasulillahi emma ba'd, dash of lajzë musliman, jemi këthyrë një pjesë në dy të këti emisioni. Dhe do të lasëm insha Allahu ta'ala për faktin që e drejta e madhe Allahu të lartuar, e drejta me madhe në islam është adhurimi Allahu të lartuar. E, Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili meriton adhurimin dhe askush e asnjë tjetër veç Allahut subhanahu wa ta'ala. Mund bëhet, mund bëjmë një pyetje edhe pse njerëza mundu të duket e çuditshme. Kë adhurojmë ne? Ne adhurojmë Allahun e Lartësuar. Ndërkohë që miliona njerëz adhurojnë gjëra të tjera veç Allahut e Lartësuar. Ne deklarojmë qartë se adhurojmë vetëm Allahun dhe as kënd tjetër veç Allahut të Lartësuar. Është është çuditshme të bati pyetje të tillë për shkak se ëh adhurimi Allahut të Lartësuar është diçka, është një punë natyrshme. Është një gjë e kuptueshme dhe nuk duhet vihen në diskutim. Mirë po njerëzit kanë shkuar aq larg saqë edhe këtë të drejtë Allahut të Lartësuar Allah nuk e njohën shumica e njerëzve. Këtë drejtë madhështia e Allahut të Lartësuar Allah nuk e njohën dhe adhërojnë gjërat të tjera veç Allahu Subhanahu wa ta'ala. Sot, ka njërës të cilët adhërojnë yjetë. Ka njërës të cilët adhërojnë edhe lopën. Ka njërës që si adhërojnë gjinët. Ka njërës që si adhërojnë statujat. Shumica e njërzve adhërojnë diçka tjetër veç Allahu të lërcuar. Një pakit se njërzve janë atë cilët e njohen të drejtën Allahu dhe adhërojnë atë njët vetëm. Kështë që ne adhrojmë Allahumë dhe nuk i bëjmë shokë Allahot të lërcuar në adhrojmë. Allahot të lërcuar ka të reguar në Kur'an për njërës të cilë të adhrojmë në gjera të tjera veç Allahot të lërcuar. Për të në tërheqër vëmendje në neve që truhem nga adhrojmë i diçka e tjetër veç Allahot të lërcuar. Për shembul, Allahot të lërcuar ka përmendu në surë nëmëll se e, një shpend që quaj hudhud, Koha Sulejmani te allehi salatu vesselam jetin nje popull qe kishen nje mbretresh dhe te cilet adhuronin diellin ne vend te allahut te lartësuar. E dojteroj qe vmendjen hudhudit dhe vjen e ja tregon kte ngjarje te rend Sulejmani te allehi salatu vesselam. Hudhudi sikose ka permendur allahut i lartësuar ne Kur'an ka than inë një vëgjetë të mraëtën të emlikuhum, u, u, u tjetë min kullishejmë, u leha arshun azim, unë të gjitha një popull të qilët i e, sundonte një, të, të qilët kishën si sundimtare një mbretresh. Kjo mbretresh kishte shumë mirësi, u tjetë min kullishejmë, u leha arshun azim, ajo kishtë edhe një franë madhërshtorë, O gjëtu hava qalma ha jesë gjudu në lisë shëmë si mindu nëllahi o zëjënë lehum o shëjtanu ma kanu i amelun. Thot unë thot e, konstatova sa jo dhe po blisaj i banin sejde djelit në vend të Allahu të rëtuar. Shëjtanu akëshë zëbukuruar atyret të gjahë. Alla jesë gjudu lillahi allëdhi uhrjëgjul khabë fa hum la jehtedun. Alla jesë gjudu lillahi allëdhi uhrjëgjul khabë fa hum la jehtedun. Allëdhi ju khërëgjul khabë afisa ma vati vel ardi, wa ja alamu ma të khfuna o ma të ulinun. Thot, ata nuk ishën të uzuar, që t'ja banin sejshën Allahu të lërcuar, i cili din të fshetën e qejë dhe në tokë, i cili nëzjerë të fshetën që gjendet në qejë dhe në tokë, dhe i cili di atë që ju e fshihni dhe atë që e publikoni. Pra edhe hudhudi, spendi i një spend për spendëve që ishin e ushtruar Sulejmani te aleihis solatu wassalam, ishte i vëdihshëm se adhurimin e meriton vetëm Allahu dhe askush tjetër veçti. Dhe kur pa popullin e Sabait, të cilët kishin si sundimtare një mbretreshë, si su, të cilët i sundonte një mbretreshë, kur pa domethënë këtë gjendje Kur pa këtë popull të cilët adhuronin diellin në vend të Allahut, i bënë sejdë diellit në vend të Allahut të Lartësuar, vjen dhe lajmron pejgamberin Allahut Sulejmanin alayhi salatu wassalam. Populli i Ibrahimit adhuronin planetet, adhuronin yjet, sikusë kuptohet nga Kurani i Madhrueshëm. Dhe Ibrahim alayhi salatu wassalam miftuajse të adhuronin Allahun, mos i bënë shok Allahut të Lartësuar. Ka njerëz që adhurojnë Isën alayhi salatu wassalam e besojnë si zotë, si birë zotë, ilu të rati për falen e gjenahëve, për falen e mëkatëve, edhe këtë njërës për të shumë i bëjnë shokë Allah o të lërëtuar. Ka njërës që kanë adhruar Uzeyrin, alëhi salatu wassalam, wa qalët i ljehudu Uzeyrun ibnullah, wa qalët i nësara al-mesihu ibnullah, dhalika qauluhum bi efuahihim, yudahiuuna qaulën lezhin e kafaru min qablu, qatelehumullah anna ju ufakunë. Umma umiru illa li abudu ilahem wahida. Allahu lartuar thot, që futët thanë se uzeri është birja Allahut. Kryshterët thanë se a isa është birja Allahut. I, I malkoftë Allahu. <clears throat> Në me këto fjalë, ata e, rivalizonin ata të cilët ishen para tyre. Dëmë thënë, banin i banin shok Allahut të lartësuar dhe sajonin gjëra të pa sakta për Allahun ashtu sikur se kishin bërë ata cilët ishin para tyre ata që kishin mohuar para tyre Allahu i mallkoft si largohen nga e vërteta pastaj Allahu i lartësuar ka përmendur se ata qenu, adh, qenu që janë urdhëruar vetëm saqë të adurojnë Allahun mos i bëjnë shok Allahut të lartësuar në adhurim atëherë njerëzit adurojnë gjëra të ndryshme Aysa në kohën e gjahilijetit, në kohën para islamike, para se të dërgohëj, i dërgohëjnë Muhammed A.S. e bu rrëtaret, e bu rrëtja e lërëtaret, i të regonë se, të regonë e thotë, ne thotë në kohën e gjahilijetit, a dhëronim gurët. A dhëronim një gurë, kur, kur gjinim një gurë tjetë më të mirë, se sa i që a dhëronim e flakënim dhe a dhëronim këtë tjetërën. Kër nuk gjenim gurë, mlidhnim dhe një grumbu dheri, i hidhim qumësht, baktish, edhe e adhronim në vend të Allahot të lërcuar. Dheri së Allahot të lërcuar në solë e islamin dhe ushleruam nga idhujtaria. Sot ka miliona njërës të cilat të cilat të adhrojnë lopën. Ka qindra mira lopë të cilat adhrojnë në hindi apo ndoshta në vende të tjera. Padoshim që këto janë njerëz të paditur. Këto janë njerëz, këto janë njerëz larg të vërtetës. Këta njerëz nuk njohin të drejtën e Allahut të lartësuar. Nuk njohin mesazhet që i ka shpallë Allahu i lartësuar. Këta njerëz janë errësir, ndaj adhurojnë gjëra të ndryshme në vend të Allahut subhanahu wa taala. Muslimani falënderon Allahun e Lartësuar që i ka mësuar të vërtetën, që i ka mësuar se adhurimin e meriton vetëm Allahu dhe askush tjetër, veti Subhanehu ve Teala. Duke parë muslimani, gjithë këto gjëra të cilat adurohen në vend të Allahut të Lartësuar e kupton se çfarë mirësie të madhe i ka bërë Allahu i Lartësuar që E, e di se vetëm Allah e mëriton adhurimin dhe ja kushton i badetin adhurimin vetëm ati subhanahu wa ta'ala e lusë Allahun lërëtua që të narruaj nga i dhujtaria dhej në momentin e vdekes e lusë Allahun që të i bëjtë do bëjsh me këto që të gjuha më alhamdullahi rabbila alebin